Pista 3 Capitolul al doilea, 1. Ratliff, vânzătorul de mașini de cusut, apropiindu-se din nou de sat, cu un ariston și o garnitură de dinți de grapă nou-nouți, legați încă tot cu sârma cu care fusese expediați din fabrică, puse în cotețul de cățel în locul mașinii de cusut, zări bătrânul cal alb, moțeind în trei picioare la un stâlp de gard și în clipa următoare pe Will Warner însuși, șezând în fotolul făcut în casă, profilându-se pe fundalul de peluze nețunse și de grădini năpădite de buruieni ale Conacului franțuzului. Năsea la unchiul Will," zise el cu vocea sa plăcută, politicoasă, chiar respectoasă. Am auzit că ați angajat dumneata și cu Jody, un vânzător nou la prăvălie." Varner îl privi tăios, sprâncenele roșii etice, umbrindu-i puțin ochii duri. Va să zic că s-a și aflat," zise el. Până unde ai fost de ieri încoace?" Vreo șapte-oapte mile," zise Ratliff. Eh," cu Warner. Ne trebuia un vânzător. Era adevărat. Tot ce le trebuia era cineva care să vină să deschidă dimineața și să închidă seara prăvălia și să gonească câinii vagabonzi, pentru că nici chiar golanii și negrii rătăciți nu rămâneau pe aproape de moșia franțuzului după ce se lăsa în tunericul. De fapt, se întâmpla uneori ca Jody Warner să lipsească de la prăvălie câte o zi întreagă. Will nu sta niciodată în prăvălie. Atunci clienții intrau și se serveau singuri sau se serveau între ei, până în prețul cumpărăturilor, pe care îl știau până la Gologan, tot atât de bine ca și Jodi, într-o cutie de țigări, subțită de sârmă, pusă să apere brânza de muște, ca și cum ar fi fost cutia de țigări, facturile vechi și monedele metalice tocite, o adevărată momeală. Cel puțin acum ai să poți pune să-ți măture prăvălia în fiecare zi, spuse Ratliff. Nu oricine poate trece asta într-o poliță de asigurare împotriva incendiului. Eh, făcu Warner din nou și se ridică din fotoliu, mestecând tutun. Scoase din gură dunicatul, care semăna cu niște paie muiate. Îl aruncă și își șterse palma de pantalon. Se apropie de gadul unde fierarul, după indicațiile lui, amenajease o trecere ingenioasă, care funcționa în tocmai ca un turnichet modern. Nici fierarul și nici Warner nu văzuseră în viața lor și nici nu imaginaseră așa ceva. Dar în loc să introduci un gologan, trebuia să scoți un pilon legat cu un lanț. că pe calul meu până la prăvălie, zise Vanăr. Mân' eu căruța dumitare, vreau să șed și să mân' puțin. Putem lega calul în spatele căruței și să ședem amândoi, zise Ratif. Ia dumneata calul, stărui Vanăr. Atâtea lucru cer și eu de la dumneata acum. Câteodată ești mai deștept decât îmi convine. Mă rog, cum vrei, un Will, zise Ratif. Și înțepenii luata căruței ca să se poată urca Vanăr, iar el încălecă pe cal. Pornire, ratlif puțin în urma căruței, ca Warner să poată vorbi peste umăr fără să întoarcă privirea. Și incendiatorul nostru nu s-a dovedit, vorbi Ratif cu blândețe, Și tocmai ăsta-i cu. Dacă cineva trebuie să aleagă între un om care-i ucigașul și altul despre care crede că ar putea fi, alege pe ucigaș. Cel puțin atunci știe cum stă, nu mai are bătaie de cap. All right, all right, făcu Warner. Să zicem că e o victimă a calomiei și a minciunilor. Ce știi despre el. Nimic demn de menționat, zise Ratif. Doar ce aud vorbindu-se. Nu l-am mai văzut de opt ani de zile. Mai avea un băiat pe atunci, în afară de Flem, unul mic. A trebui să aibă vreo 10-12 ani acum dacă ar trăi. s o fi rătăcit la vreuna din mutările astea ale lor. Din câte ai auzit despre el în ăștia opt ani, crezi că s-ar putea să-și mai fi schimbat ceva din obiceiuri? Da, desigur, zise Ratif. O aviere ușoară, sufla puțin într-o parte, praful ridicat de cei trei cai, peste mușețelul și lemnul amar care începeau să înflorească pe malurile șantului de lângă drum. Opt ani și înainte nu-l văzusem de alții aproape 15 ani. Am crescut vecin cu casa în care locuiau ei, adică vreo doi ani de zile au locuit în aceeași localitate în care am crescut eu. Și el și tata luau amândoi pământ în arendă de la bătrânul Anse Holland. Pe atunci, Ab era geabaș. De fapt, era tocmai în vremea când negoțul cu cai nu mai mergea și s-a lăsat și s-a apucat de plugărie. Din fire nu i om rău, doar că s-a acrit. S-a acrit, făcut vaner, Spui pe glasul lui era acum rău, aproape disprețuitor. A seară Jodia a venit târziu când am văzut am început. Era în tocmai ca când făcea câte ceva de care știa cam să aflu până a doua zi. Așa că își zicea că e mai bine să-mi spună el singură din tâi. Am angajat un vânzător, zice. De ce? Zic, ce, nu-ți mai place cum îți să săn ghetele duminica? Iar el începe. Trebuia? Trebuia să-l angajez. Trebuia, mă înțelegi? Și s-a dus să se culce nemâncat. Nu știu cum o fi dormit, nu m-am dus ascult. Dar azi de dimineață părea să se simtă ceva mai bine pe chestia asta. Părea să se simtă chiar mult mai bine. S-ar putea să ne fie chiar de folos, zice. Nici nu mă îndoiesc, zic. Dar e contra legii și afară de asta de ce nu dai jos toată mama. Ai putea vinde măcar lemnăria în cazul ăsta. M-am mai privit o bucată de vreme, dar eu n-așteptase decât să tac din gură. Toată noaptea se gândise... Ia un om ca ăsta, zice. Un om care e destul de independent ca să se apere singur, să-și vadă singur de drepturile și de datoriile lui. Eu zic că ce e în avantajul drepturilor și intereselor lui, e și în avantajul și în interesul altuia. Zic că ce câștigi de pe urma lui, e ce ai câștigat de pe urma unei lui bedenii, dacă ai angaja o culea să aibă grijă de afacerile tale. Zic, și dumneata știe asta tot așa de bine ca și mine, face Jody. Că asta e o afacere la care se câștigă în orice caz, și că e mai bine ca îl deia câștigul să nu se învârcă toată ziua pe acolo. Da, da, zic că un om atât de independent ar fi putut spune tot atât de bine periculos, dacă e vorba," spuse Ratliff. Da," făcu Warner. Și atunci?" Ratliff nu răspunse. În schimb întrebă. Prăvălia nu-i pe numele lui Jordi, nu-i așa?" Dar își răspunse singur înainte de a fi apucat celălalt să scoată o vorbă. Firește, ce voi aveam să mai întreb? Nu știu. Și afară de asta, Jodi doar cu flem are de a face. Poate că atâta cât îl ține, bătânul ab, dă-i drumul, făcut Warner. ce ai în cap? Vrei să-ți spun ce am într-adevăr în cap? Ce doamne iată mă ceva trebuie să vreau? Am același lucru ca și dumneata, în zis calm, că nu știu decât doi oameni pe lume care să poată risca să facă pe șmecherul cu ăștia. Și numai unuia dintre ei îi zice Warner. dar nu Jodi pe numele lui mic. Și celălalt cinei, nici asta nu s-a dovedit încă. 2. În afară de prăvăria lui Vanor și de mașina lui de egrenat și de mara de grâu și de atelierul de fierărie pe care îl închiria unui fierar adevărat și în afară de școală și de biserică și poate de vreo trei duzini de locuințe, răspândite cât să le ajungă pătaia celor două clopote, satul mai avea un han, adică un graști cu terenul lui și alături o cute umbită, dar fără iarbă, cu o clădire scundă și vastă și cu o mulțime de coridoare, parte din scânduri negeluite, parte din bârne, nevopsită, pe-a locuri cu etaj, care era cunoscută sub numele de hotelului Little John, având o scândură prinsă în cuie de un copac pe care este scris odăi și pansiune, unde voiajorii și negustorii de vite găseau casă și masă. Avea o verandă lungă pe care erau înșirate scaune. În seara aceea, după cină, cu căruța și cai la adăpost în graj, Ratniff ședea și el acolo cu încă 5 sau 6 bărbați, veniți de pe la casele vecine mai apropiate. Veneau ei în orice seară, dar de data asta se adunaseră încă înainte ca soarele să fie asfinții de abinela, privind din când în când la fațada întunecată a prăvăliei lui Barnă, așa cum oamenii s-ar aduna să privească în liniște la cenușa răcită pe locul unui linșaj sau la scara roptită de ferea asta deschisă, pe unde avusese loc o răpire, pentru că prezența unui vânzător alb cu leafă, împrăvălia unui om încă în stare să se miște și cu mintea încă destul de întreagă, ca să mai poată face greșeli de adunare în favoarea sa, era un lucru tot atât de nemaipomenit ca și prezența unei servitoare albe în bucătăria unuia dintre ei. Păi, ce să zic, eu nu știu nimic despre tipul angajat de Varner, dar sângele apă nu se face și dacă cineva are neamuri destul de smintite să dea foc la altora... Drept nu zic, făcurativ, dar bătrânul ap nu-i rău din fire, decât că e acrit. O vreme nu vorbi nimeni. Ședeau care pe scaun, care pe bine, de-a lungul verandei și nu se vedeau unul pe altul. Era besnă aproape, asfințitul nu mai era decât o pată verde undeva pe cer, la nord vest. Începuseră răpă păludele și și clipeau lunecând printre copacii de dincolo de drum. Cum a acrit?" făcu unul după un timp. Păi a acrit și gata," a zis eraclif amabil, ușor, repede. A fost o chestie în timpul războiului. N-avea nimic cu nimeni, nici nu stica, nici nu dregea cuiva ceva, nici de-o parte, nici de alta." Își vedea omul de afacerile lui, de câștig și de cai. Chestii în care nici n auzit măcar ce i au o convingere politică, că unul care în viața lui nici măcar n-abuseze cal și ia pâinea de la gură. Și asta firește că l-a acrit. Și pe urmă a venit afacerea aia cu soaca colonelului Sartoris, Miss Rosa Miller, când ab se apucase să intre cu ea în tovărășie, geamba-șlâc de cai și caturi, pe bună credință și pe cuvânt, nici gând să facă bun rău cuiva, nordist sau sudist, cu mintea doar la câștig și la cai Până ce s-a încurcat Miss Miller cu ăla, care își zicea maiorul grâmbi și s-a curățat. Și atunci Bert, ordonanța colonelului și cu un Buck McKessling și cu un negru, l-au prins pe av în pădure. Și se zice că s-a întâmplat ceva, nu știu ce. L-au legat de un copac sau ceva, în fine. Și poate chiar l-au bătut cu o curea îndoită. Se vorbea chiar și de o vergea înroșită în foc. Dar toate sunt numai din auzite. Cum necum a, a trebuit să renunțe la tovărășia cu deal de sartoris? Și am auzit vorbindu-se că a stat multă vreme ascuns sus în deal. Și numai după ce colonelul Sartoris a avut de lucru până peste cap, cu construitul linii îl ferate a lui, a putut să mai iasă la lumină. Și asta l-a acris și mai mult. Dar cel puțin îi rămăsese negustoria de cai de care să s-a iar. Atunci a dat peste pet stempă și pet ăsta l-a scos din negustoria de cai pentru totdeauna. Și asta l-a acrideat binelea. Vrei să spui că s-a luat în coane cu pet stempă și că nu i-a mai rămas decât frâul să se întoarcă acasă cu el în mână cu unul, pentru că îl știau toți pe stempă. Mai trăia încă, dar imersese mersese buhul. Nu numai în ținutul ăstea, ci și în Mississippi, în partea de nord, în Tennessee, în partea de vest. Un bărbat înalt, vănic cu burta mare, cu scumpă, cu boruri largi, decolorată, cu ochii de culoare a lamei de topor când e nouă, care călătorea prin ținut într-un car în care avea echipament de tabără și juca la noroc pe cai, cum joacă jucătorii la noroc pe cărți. Pentru plăcerea de a bate pe un adversar de valoare, dar și pentru plăcerea câștigului, și avea totdeauna cu el un greșdar negru, un artist, așa cum e artist un sculptor, și care e în stare să-ți ia o globă prăpădită, doar un pic de suflet să mai fie avut în ea, și să se închidă cu ea între patru pereți, o magazie, orice avea la îndemână mai să fie goală. Și atunci, cu o artă de veritabil scamator, ieșea de acolo cu un animal pe care nici chiar mama care îl fătase nu l-ar mai fi recunoscut. Ce să mai vorbim de fostului stăpân? Și cei doi, Stembră și Negrul, lucrau într-o înțelegere scandaloasă ca o singură minte, având față de muritorii de rând avantajul formidabil de a putea fi în același timp în două locuri diferite și de a dirija deodată două perechi de mâini și două serii de degete separate. Făcea el și ispră mai grozabe, zise Ratliff. N-a ieșit deloc în pagubă. Dacă a fost cineva păcălit de stampă, a fost Madame snops, Și încă n-așa hal că nici chiar ea nu s-a sopotit păcălită. Ce a costat-o pe ea a fost că a să facă un drum la Jefferson, să-și ia în cele din urmă separatorul înapoi, și poate că și-a dat seama din capul locului că mai curând sau mai târziu tot va trebui să facă lucrul ăsta. Nu Ab a fost cel care a cumpărat un cal și a vândut doi lui pet Stamper. Madame Snopes a fost. Ea și cu pat s-au folosit de Ab la mijlocitor. Atât. Din nou o vreme nu vorbi nimeni. Apoi cel care vorbise primul zise, cum de ai aflat toate astea? După socoteala mea, trebuie să fi fost și ta de față. Am fost, zise Ratif. În ziua în care s-a dus și a separatorul, m-am dus și eu cu el. Era cam o milă între casa lor și a noastră. Pe atunci, tata și cu Ad erau amândoi chiriașii lui Anze Holland, bătrânul. Și eu aveam obiceiul să mă duc mereu cu tata pe la el așură, Pentru că și eu eram mort după cai ca și el. Și pe atunci, nu era acrit. Era încă însurat cu prima lui nevastă, cu cea pe care a luat-o de la Jefferson, pe care o încărcase tatăl ei într-o căruță cu mobilă cu tot și i-a spus lui Ab că dacă îi mai calcă piciorul peste codul de la White trage cu pușca în el. Copii n-au avut și eu mergeam pe opt ani și mă duceam la el acasă apă pe în fiecare dimineață și stăteam acolo toată ziua. Ședeam cu el în poarta dinspre câmp și vecinii veneau într-una să se uite prin gard să vadă ce mai umflase în schimb de la Anse Bătrânul, pe sâma lui Ghimpata și pe faimasele lui, unete agricole stricate și reparate, și Ab știa să mântă tocmai cât trebuia și despre cât era calul de bătrân și despre cât dăduse pe el. Era în stare de nebunii pentru un cal, admite asta, dar nu nebunii, de felul cum susținea madan Snopes, că făcuse în ziua când a adus acasă calului Besley, Camp, și i-a dat drumul pe câmp, și-a venit spre casă și Ab s-a descărțat pe Pridvor să-și răcorească până la masă picioarele și Madan Snopes țipa la el din ușe și l-a amenințat cu tigaia ridicată, și Ab care zice, ei, vini, ei, vini, totdeauna m-am înnebunit după un cal bun. Și tu știi asta foarte bine și n-are niciun rost să faci acum gălăgie pentru atâtea lucru. Mai bine ai mulțumit lui Dumnezeu că atunci când m-a făcut să mă pricep la cai, mi-a băgat în cap și un pic de minte și de judecată. Pentru că nu era calul, nu era afacerea. Afacerea era bună pentru că Ab îi dăduse atunci lui Besley pe cal un brăzdar și o rășniță de mei, veche, dar lui Anse Bătrânul. Și chiar și madame Snopes a trebuit să admită că era o afacere bună schimbul ăsta. Ar fi fost afacere bună orice s-ar fi putut ține pe picioare și merge de la bestei de acasă până acasă la ei. Pentru că, așa cum spusese ea singură, când ridicase tigarea la Ab, el nu se putea păcăli cine știe ce în meseria lui de geambaș, pentru că n-avea niciodată nimic de-al lui pe care cineva să vrea să îl ia în schimbul unui cal cât de prăpădit să fi fost. Și nu era nici pentru că Ab lăsase plugul undeva în câmp, de unde Madame Snopes nu putea să-l vadă din casă și că lăsase căruța dincolo de drumul de pământ, cu brăzdalul și cu râșnița de mei, în timp ce ea credea că-i la câmp. Era altceva. Ea parcă ar fi știut ceva ce eu și cu Ab nu știam. Carul ăsta, înainte de a fi al lui Besley, fusese al lui pet Stamper și acum Ab doar cât îl atinsese și se molipsise. Și poate că avea dreptate. Poate că în sine lui Ab își zicea că Pat Stamper, de pe pământul lui Holland, sau poate chiar de pe tot sectorul patru chiar dacă era sigur că Pet Stemper n-o să se apuce să vină până la gardul lui să-i să ceară socoteală. Desigur, mă gândesc că în timp ce sta în și-și picioarele și cotpetul sfârâia și stropea în bucătărie și noi așteptam să mâncăm ca să ne putem întoarce la gard, să ne așezăm pe poartă și oamenii să vină să vadă ce mai adusesem acasă de data asta, mă gândesc, zic, că poate a, nu numai că se pricepea la geambașluc, cât Pet stempă. dacă îi putea ține piept chiar și lui în însuși. Și mă mai gândesc că în timpul când ședeam acolo, mișcându-ne doar cât să ne ferim de soare, și cu plugul părăsit pe brazdă departe în câmp, și Madame Snopes, iscodind cu privirea pe fereastra din dos și zicându-și halal geambaș. Toată ziua se laută și minte o ceată de puturoși, și bruienile și zorelele au năpădit bumbacul și porumbu. Atât de rău că mă apucă ca de șerpi când mă duc să-i duc mâncare. Mă gândesc că în timpul ăsta am se uita la calul sau la ce fi fost, ce schimbase pe cutia de scrisori sau pe un alt colac de sârmă ghimpată de-a lui Anze Bătrânu, sau poate de data asta pe porumbul de iarnă și zicea în sinea lui – Nu că e al meu, dar mator mi Dumnezeu pe cel mai frumos cal pe care am pus ochii vreodată. Așa i fusese scris. Era ca și cum donul din ceruri hotărâse să cumpere un cal cu banii de separator ai nevesticii. Cu toate că sunt gata să recunosc că Dumnezeu când și-a pus ochii pe ab, a ales un om priceput și descurcat, dispus să facă trampa în numele lui. În dimineața plecării, Ab nu se gândea deloc să pună calul lui Besley, pentru că știa destul de bine că probabil nu o să fie în stare să facă 28 de mile drumul la Jefferson și înapoi într-o singură zi. Avea de gând să se ducă la Anze Bătrânul la câmp, să-i ceară împrumut un catâr, să-i înfame pe amândoi, și așa ar și fi făcut de n-ar fi fost Madame Snobs. Dar femeia asta nu mai îi sprăbea cu piselogeala și cu zefemisitul, pe chestia că o să-l schimbe pe un ornament depus în curte, sau că dacă o să poată să ajungă cu el până în oraș, să-l dea pe ceva la un de lux, cu vizitii cu livrele, să-l pună în filmă în poartă. Așa că, într-un fel, chiar Madame Snobs a fost cea care i-a vrut lui iab ideea de a merge la oraș cu lui Besley. În dimineața cu pricina, când am ajuns la el, am înhămat la car calului Besley și catârul. Îl în cu forța două-trei zile înainte să fie bun de drum și arăta ceva mai bine decât arătase când îl adusese. Dar tot n-arăta chiar atât de bine nici acum. Așa că Ab zise că din cauza catărului se vede când arată calul bine. Că atunci când nu vedeai decât sau calul sau catărul, arăta destul de bine și că numai dacă stătea alături de altceva pe patru picioare, nu mai arăta bine. Dar fi un sistem să înham ham catărul sub căruță, să tragă și să nu se vadă, să nu fie decât calul la vedere, zicea Ab. Pentru că pe vremea aia nu era încă acrit Dar făcusem tot ce se putea Ab se gândise să amestece o porție mai bunișoară de sare în niște porum, Ca să dea apă multă Cel puțin să nu îi se mai vadă coastele chiar așa Decât că ne dădeam seama că atunci nu se mai apuce nici să ajungă la Jefferson. Nu-i cum să se mai întoarcă acasă Ca să nu mai vorbim că ar fi trebuit să oprească la orice baltă și la orice gârdă Să se umple la loc Așa că am făcut ce am putut Adică am sperat că o să bine Ab s-a dus până acasă și s-a întors cu redingota lui de predicator, tot aia pe care o poartă și acum. A fost a colonelului Sartoris și i-a dat omis Rosa Mild să fie vreo 30 de ani de atunci. Și cu cei 24 de dolari și 68 de cenți pe care Madame Snobs îi agonizise în 4 ani, legați într-o vârpă, și am pornit. nici măcar gând de vândut calul. La cal ne gândeam, pentru că ne întrebam dacă nu o să trebuiască să ne întoarcem seara cu calul lui Besley în căruță și cu Ab și caterul la oiște. Da, domnule, Ab a ajutat vitele la ieși din ogor și le-a ajutat și pe drum. Și n-a fost cal sau ca pe lumea asta să fi fost ajutat mai mult. Și ne dădeam jos și eu și Ab, la fiecare pantă cât de mică, barem să facă apa să se scurgă în nițel. Și aveam de gând așa să facem până la Jefferson. Vremea a fost de vină, căldura mare. Era în mijlocul lui Iulie. Pentru că ajunsesem cam la o milă de prăvălia din Wycliffe și calul lui Besley parcă trăgea, parcă mai mult împingea în hulube. Și vedei pe fața lui Ab, cum se îngrijora din ce în ce mai mult, de fiecare dată când calul nu-și mai ridica piciorul destul, ca să nu se împiedice, când odată s-a să-nădușească, da ce nădușeală. Dădea din cap, parcă l-ai fiars cu fierul roșu, și se smulcea în ham pentru prima dată, de când catârul îl scutise de toată povara, la ieșirea de pe ogor, când Ab focnise din bici, și așa de-alu către prăvălia lui Uitlif, și holba calul ăla lui beste niște ochi albi, cât oul de cărpicior și scutura coama și coada ca niște flăcări de foc de paie, și câine să fiu dacă nădușind nu se făcuse frumos, frumos ca un armăsar murc cum nu se mai pomenise, de până și coastele nu îi se mai vedeau chiar atât de rău. Și Ab, care zicea să o luăm pe drumul din dos, să nu trebuiască să trecem prin fața frăvăliei, dea pe capra căruței cum ar fi șezut acasă pe marginea gardului, unde știa că n-are de ce să se ferească de pat stempăr. Și povestea lui Hug Mitchell și alor de pe galerie că luase calul din Kentucky. Hug Mitchell nici n-a râs măcar. Face. Ia te uită-mă și întrebam ce sofia ales de el. Acum a pricep de ce a trebuit atâta vreme. E de pate, Kentucky. Herman Short i-a dat acum cinci ani lui, pe exemplu, un catâr și o brișcă pe calul ăsta. Și Bestley Kent i-a dat lui Herman opt dolari pe el vara trecută. Cât i-ai dat lui bestei. Cinci decenți? Și de aici s-a tras, nu că l-ar fi costat calul pe ab cine știe ce, pentru că pot spune că cel a costat pe ab a fost vrăzdaru, că râșnița de mei era veche și tocită, și în al doilea rând nici nu era alui lui ab în orice caz. Și nu era nici caturul și nici brișca lui Herman. Erau îi 8 dolari bani gheață al lui Bestei, și nu că ab avea ceva cu Herman pentru îi 8 dolari, pentru că la urma urmei Herman dăduse catăru și brișca și afară de asta banii tot pe loc rămăseseră. Așa că nu avea importanță în fond dacă era mână a lui Herman sau a lui Bestei. Era faptul că venise pe Stemper, un venetic, și luase bani gheață din Iogna ca să-i în palmă la el înținut. Când un om schimbă un cal pe un cal e una, apere el dracu de rele dacă poate, dar când banii gheață încep să treacă din mână străină, atunci e altceva. Să se apuce un venetic să vină în ținutul tău și să înceapă să vânture banii gheață de la unul la altul și să tot facă schimburi pe ei, E ca și cum ți-ar intra un borfaș în casă și ți-ar răscori toate lucrurile cu fundul în sus. Chiar dacă nu ți-ar fura nimic, te face de două ori mai turbat. Așa că nu era numai chestia să-l picopsească din nou pe Pet Stampa cu calul lui Besnay Camp. Era ca într-un fel sau altul să-l stoarcă lui Pet îi 8 dolari înapoi. Și asta e ce voiam să spun când ziceam că a fost doar întâmplare pe Stampa, își așezase cortul la Jefferson la marginea orașului, Chiar lângă drumul pe care trebuia să trecem în ziua când ne dusesem să luăm separatorul pentru Madame Snobs. Își așezase cotul chiar acolo lângă drum, cu vrăjitorul ăla al lui Negru, tocmai în ziua în care ab se ducea la oraș cu 24 de dolari și 68 de cenți în buzunar și cu toată mândria, toată onoarea, toată priceperea și istețimea de geambaș a ținutului, vizuindu-se pe el ca să fie răzbunată. Nu mai aduc bine aminte când și cum am aflat că Pet era la Jefferson în ziua aia. Poate că la prăvării era Wycliffe sau poate că în starea în care era ab atunci să nu fi fost numai drept și natural ca Ab să trebuiască să treacă pe lângă Stamper ca să ajungă la Jefferson, dar că așa să-i fi fost soarta, așa să-i fi fost lui scris. Și așa merseserăm, ajutând gloaba aia de 8 dolari al lui Besley Camp la urcuși, Ab și cu mine mergând pe alături și calul lui Besley ținându-se în hamuri cât putea și el, iar catârul trăgând de aproape singur tot ce era de tras, cu Ab pe lângă căruță, pe partea lui, înjurându-l și pe Pat Stempă, și pe Herman Schott, și pe Besteichem, și pe Huck Michel. și a coborât dealul, Ab frânând căruța cu o cracă gloasă de copac, vârâtă în roată, să nu împingă în prin jujeu, afară și să o întoarcă pe dosca pe un ciorab. și Ab tot îl mai înjura, și pe Pat Stempă, și pe Herman, și pe Bestei, și pe Michel, până ce am ajuns la podul de la Mila 3. Și atunci Ab a tras căruța în lăstărișul de lângă drum, și-a descămat caturul și-a făcut un nod la hățuri ca să-l pot încăleca și mi-a dat un sfert de dolar și mi-a zis să mă duc în oraș și să cumpăr de 10 cenți silitră și de 5 smoară, și o undiță numărul 10, dar repede. Așa că n-am ajuns în oraș decât adia după prânz. Ne-am dus de-a dreptul la cotul din și-am tras chiar alături, cu calul lui Bestei în acum în ham și ochii tot atât de sălbatici, aproape ca și ai lui Ab, cu puțină spumă la gură se Ab cu silitră pe gingii. Și cu vreo două tăieturi pe cinste în piept, făcute cu sârmă ghimpată și date cu puțină smoală și încă una pe unde ab îi vărâse sub piele și la care îl putea atinge dacă slăbea puțin hățul și negrului pet să repezi să-l apuce de căpăstru până să nu intre în cortul în care dormea pet. Și pet apăru în persoană cu pălăria lui crem cu boruri mari, pusă pe spânceană și cu ochii de culoarea brăzdarului nou și aproape tot atât de calzi și cu degetele mari în la vestei. Zice, frumușel cal și spinte în foc. Ai dreptate, al dracului să fiu de nai," zice Ab. De asta vreau să și scap de el. Știi foarte bine că mai ai alți o dată. dă ceva în loc să mă pot întoarce acasă fără să mă omor, nici pe mine, nici pe băiatul ăsta. Pentru că ăsta era sistemul cel mai bun. Să intri de-a dreptul în materie și să spui tu că vrei să vinzi în loc să aștepți să încerce să te convingă." Se făcuseră cinci ani de când văzuse Pet Calu, așa că Ab își închipuia că avea tot atâtea șanse să-l recunoască cât un pungaș de buzunare, un ceas de doi bani jumate, care să-i fi trecut pentru un minut prin mână a cu cinci ani. Și Ab nu încerca să-l ardă rău pe Pet. Ce voia el era doar să ia înapoi de opt dolari onoarea și mândria geambașlăcului din pata Pataupa și nu o făcea pentru câștig, o făcea pentru ambiție. Și cred că se prinsese. Mai cred încă și acum că Ab îl păcălise pe Pet și că Pet, numai pentru că avea de gând să facă afacerea cu Ab și nu pentru că recunoscuse calului Besley, refuza să schimbe altfel decât pereche pe pereche. Sau poate că nu mai știu eu. Poate că Ab era atât de preocupat să-l înșele pe Pet încât Pet nici n-a avut nevoie să încerce să-l înșele pe Ab. Așa că negrul aduse pereche perechea de catări și Pet stă în picioare cu degetele mari în cureaua pantalonilor și cu ochii pe Ab și mestecat tunul ale moale, și Ab avea un aer nu încă speriat, dar desperat, pentru că își dădea seama că îi se înfundase, că mersese mai departe decât avusese de gând, și că trebuia acum sau să închidă ochii și să-i dea înainte, sau să bată în retragere, să renunțe, să-și ia căruța și să o șteargă până în apucă gloaba lui Bestei, să dea undița pe față. Și atunci i-a arătat stempă, ce înseamnă aia să fie stempă. Dacă ar fi început să-i cântă lui Ab, pe ce chilipiri pune el mâna, cred că Ab ar fi lăsat o baltă. Dar Pet n-a făcut una ca asta. L-a ars pe Ab, întocmai cum l-a rar de un pungaș, de prima clasă pe alt pungaș de prima clasă, pur și simplu nu l-a lăsat să vadă unde bate. Un bun am deja, zice Ab. De cal vreau să scap. Dă muncatâr pe cal. De un cal sălbatic n-am eu nevoie, face Pet. Nu că n-aș cumpăra orice instare să se țină pe toate patru picioarele, dacă îl cumpăr după legea mea. Dacă arul ăsta singur, n-am de gând să-l iau, pentru că așa cum nu-l vrei dumneata, nu vreau nici eu. Ce vreau eu e să iau cătârul. Și cătării ăștia doi ei mei de fac pereche. Am de gând să scot pe ei de trei ori mai mult decât dacă i-aș vinde câte unul. Dar tot o să-ți rămână o pereche de dat, îți zice Ab. Nu, îți zice Pet. Am de gând să scot de la dumneata pe ei mai mult decât aș lua dacă i-aș desperechea. Dacă vrei să iei numai un catâr, mai bine încearcă la altul. Și atunci, Ab s-a mai uitat o dată la caturi. Arătau tocmai cum trebuie. Nici prea grozav n-arătau, da nici prost. Nici unul din ei n-arăta la fel de bun ca alui lui Ab, dar amândoi alături arătau o idee mai bine decât oricare dintre caturi singuri. Și asta l-a pierdut. Pierdut era el chiar din minutul în care Huck Michel îi pomenise de îi 8 dolari. După cât îmi dau eu seama, pe stemă, știa că Ab e pierdut din clipa în care și-a ridicat ochii și-a văzut negrul apucând calul lui Besley să nu dea peste corp. Socot că el știa de atunci că nici măcar nu o să aibă nevoie să încerce să se tocmească cu Ab. Tot ce avea de făcut era să o țină într-una destulă vreme spunând nu. Pentru că în fond asta a și făcut, s-a rezemat de coada căruței noastre, cu degetele vârâte în curea pantalonilor, mestecându-și alene tutunul și privind la Ab, cum mai examina odată ca Și chiar și eu îmi dădeam seama acum că Ab se curățase, că el călcase în ce credea că e o albie de pârâu și în realitate era nisip mișcător și acum aș dădea seama și el că nu mai poate da înapoi. Alright," face el, îl iau." Și atunci negrul a pus perechea nouă în ham și la oraș. tării păreau încă foarte buni. Al dracului să fiu dacă nu începusem să cred că intrase el ab." În nisipul ăla mișcător al lui Pet, dar că scăpase, și când am ieșit în drum și cortul lui stempă nu se mai vedea în fața lui Ab, început să arate cum ar fi arătat dacă ar fi șezut pe marginea gardului acasă și ar fi povestit oamenilor cum era el în stare să fie nebun după câte un cal, dar nu nebun de tot. Nu se simțea el chiar chiar liniștit, era doar atent. Ședea și încerca să simtă perechea nouă. Eram în mijlocul orașului și nu prea putea să încerce acolo, dar mai avea timp să o facă la întoarcere pe drum. Dumnezeule, zice Ab, dacă s-apucă ăștia să ajungă până acasă, l-a înciupit de 8 dolari, firara al dracului să fie." Dar negrul ăla era un artist, pentru că jur în fața lui Dumnezeu că îi doi catâri arătau foarte bine. Arătau exact ca doi catâri obișnuiți, nu ceva extra, doi catâri cum poți vedea pe drum la sute de căruțe. Băgasem eu de seamă că la pornire parcă se smuceau puțin, întâi unul, un fel de smulceală în jujeu, pormă în alt, o smulceală înapoi și chiar pe drum când căruța mergea bine, pe unul dintre catări, parcă îl apucase strechea, se deochease că s-a sucit, s-a întors în mijlocul drumului, ca și cum ar fi vrut să o pornească înapoi, trecând chiar peste căruță dacă ar fi fost nevoie, și stâmpă care ne spusese că erau potriviți pereche. El nu spusese deloc că trăseseră împreună, erau potriviți pereche, adică niciunul nu prea părea să aibă habar despre când avea ălălalt de gând să înceapă să ia din loc. Dar abia potrivit la loc în ham și a pornit mai departe și tocmai când începeam să urcăm Panta Mare spre piață, i-a apucat și pe ăștia nădușitul, în tocmai ca pe calul lui Bestei, îndată după ce trecusem de uitlif. Ei nu făceau nimic, era destul de cald. Și atunci a fost când am băgat eu de seamă că vine ploaia. Mi-aduc aminte că mă uitam la un nor mare și strălucitor, încinț de soare, care venea dinspre sud-vest și mă gândeam că nu o să ne apuce ploaia până când ajungem acasă, sau măcar la uitif. Când văd deodată căruța că se oprește din urcat și începe să dea înapoi de-a de și mi-am întors ochii tocmai la timp, să apuc să văd cum oi doi caturi s așezase în drum în crucișul hulubelor, uitându-se unul la altul peste zăbală, cu niște ochi holbați și furioși, și pe Ab, care căuta să-i ridice și să-i bage în ham la locul lor, cu ochii la fel de furioși și el, și pe urmă deodată s-au ridicat ei singuri și mi-aduc aminte cum mă gândeam atunci ce bine a fost că nu erau cu fața la căruță când s au ridicat. Pentru că pentru prima oară în viața lor, sau pentru prima oară de când erau ai lui Ab în orice caz, s-au mișcat amândoi deodată și-am urcat panta, parcă că am fi țâșnit și-am nimerit în piață ca scăpați din pușcă, cu căruta pe două roți și cu Ab forfecându-i din zăbală, tot trăgând de hățuri și strigând, ai dracului! ai dracului!» Și lumea mai mult cu coane și copii, fugind în toate părțile și țipând, Ab reuși să cârmească într-o fundătură în dosul prăvăliei lui Cain și să-i oprească agățând roata noastră din stânga de roata alte căruțe și de catării, ei, care erau legați, că numai așa a putut să-i oprească. Apucase să se o mulțime de lume și ne-au ajutat să ne descurcăm și Ab a dus la ușa din dosa lui Cain și, înfuriat, i-a legat scurt la un stâlp și tot mai veneau oameni și spuneau, Păi ăștia scatării ăia a lui Pet Stempă." Și Ab sufla greu și nici pe departe nu mai arăta la față atât de liniștit, arăta teribil de alarmat. Hai, zice, vin să luăm afurisitul ăla de separator și să ne cărăm de aici. Și așa am intrat și am dat lui Cain peticul înnodat de Madame Snopes și el a numărat 24 de dolari și 68 de cenți și am luat separatorul și am pornit cu el înapoi la căruță unde o lăsasem. Pentru că mai era încă acolo nicio supărare cu căruța. De fapt, era și prea era acolo. Mi-aduc aminte cum se vedea fundul căruței și roțile răsturnate unde o lăsase Ab, aproape lipită de rampa de încărcare și vedeam oamenii din fundătură, se zăreau de la brun sus numai, de două-trei ori, mai mulți acum, și mă gândeam că erau și prea erau și oameni și căruță. Era ca într-o gravură de alea sub care stă tipărit, descoperiți greșelile din acest desen. Și atunci Ab începu să zică, firara al dracului de treabă, firara al dracului de treabă, și s-a ținând încă separatorul de un cap până la marginea rampei, de unde putea să fadă jos de desubt. Catării erau în regulă acolo. Ab îi legase cam scurt la același stâlp, amândouă balele la aceeași funie, și acum arăta un tocmai ca doi tipi care se spânzuraseră într-unul din accesele alea de sinucidere colectivă, cu capetele atânând unul lângă altul, trase în sus, cu limbile atânând din gură afară, cu ochii ieșiți din orbite și cu gâturile întinse, mai bine de un metru de la pământ, și cu picioarele îndoite sub ei, ca la iepuri mânați, punce Ab sări jos și tăie fumia cu briceagul. Un artist le dăduse exact cât trebuia, la milimetru, cât să ajungă la oraș și să apuce să iasă din piață, când să se îi efectul doctoriei. Ce drapo o fi fost pe care le-o dăduse. Așa că Ab era desperat. Dacă rezemat văd, într-un colț, în dosul plugurilor și prășitoarelor lui Cain, arc cavarul și tremura glasul și tremurau și mâinile, că de-abia putut să scoată din buzunar pe 75 de cenți. Dute-te până la doctorul bădi, zice, și a două sticle de whisky. Fugi! Era desperat. Nu mai era nici măcar nici mișcător acum. Era vâltoare și doar o săritură mai rămăsese de făcut. Băun jumătatea de whisky din două înghițituri și puse sticla goală jos în colț cu grijă ca pe un nou și ne-am dus înapoi la căruță. De data asta catârii era în picioare și am pus separatorul în căruță și Ab i-a luat domol cu grijă și oamenii împrejur tot mai vorbeau între ei că erau catârii ăia ai lui stempă. Fața lui Ab se făcuse roșie acum din albă cum fusese și soarele trecuse, dacă cred că el nu băgase de seamă. Și noi nici nu mâncasem, dacă cred că nici asta nu băgase de seamă. Și al dracului să fiu, dacă nu mi se părea că nici pe Stempă nu se mișcase din loc, tot în plata țarcului din parc și funii, cu pălăria pe o parte, cu degetele mari, la betelia pantalonului, și Ab în căruță, silindu-se să nu-i tremure mâna, și că lui Stempă se opriră cu capul atârnând bleg, cu picioarele crăcărnate, suflând ca niște foale. Am venit pentru perechea aia mea," zice Ab. Ce s-a întâmplat?" zice Stempă. N-ai cumva de gând să spui că și ăștia speaiuți pentru gustul dumitale. tale? N-arată." All right, face Ab, all right. Îmi trebuie perechea mea. Am 4 dolari. Îți dau 24 dolari câștiri și dăm perechea înapoi. Nu mai am perechea dumintale, zice Stempă. Cum n-aveai dumneata nevoie de calul ăsta, n-aveam nici eu, ți-am mai spus. M-am descotoros de el. O vreme Ab rămase locului. Era mai răcoare acum. Se ridicase o briză și simțeai ploaia în ea. Dar mai ai catârul, zice Ab. All right, iau catârul. Pe ce, face Stempă. Vrei să-mi dai perechea asta pe catârul dumintale? pentru că acum la Ab nu mai era vorba de negustorie. Era desperat, ședea și nici să vadă, măcar nu mai putea. Și Stempă, rezemat în voie de stâlpul porții, îl privea. Nu, face Stempă, n-am nevoie de catării ăștia. Catărul dumitalei mai bun. Afacere ca asta nu fac. Nici schimb nu fac. Scuipă alene, atât la ce face. Și afară de asta, catărul dumitare l am pus pereche la alt cal. Vrei să-i vezi? All right, face Ab, câte parale. Nici nu vrei să-i vezi întâi, zice Stempă. All zice Ab. Și vine negrul cu catârul lui Ab și cu un cal murg. Îmi aduc aminte, înnourat cum era și fără soare, cum strălucea calul, un cal ceva mai măricel decât îl de l-adusem lui Stempă, și gras ca un porc. Exact așa era, gras nu ca un cal, ca un porc. Gras până și pe la urechi și îndesat ca un burduf. Era așa de gras că de-abia putea să meargă. Punea piciorul jos, parcă n-ar fi avut greutate sau parcă n-ar fi simțit călgătura. E prea gras, face Ab, n-ajunge nici până acasă. Așa zic și eu, spune Stempă. de și vreau să scap de el. Alright," zice Ab, trebuie să-l încerc. Început să coboare din căruță. Să-l încerci, face Stempă. Ab n-a răspuns. S-a dat jos din căruță vinișor, și s-a dus la cal. Și el punea piciorul în pământ, atent și țeapând, ca și cum nici el n-ar fi avut greutate, ca și calul. Calul avea o funie făcută laț, la trecută pe după gât, și Ab a luat funia din mâna negrului și a încercat să încalece. Stai, zice Stempă. Ce de gând să faci? Să-l încerc, zice Ab. A mai luat azi un cal de la dumneata. Stempă se uită un timp la Ab. Apoi, scuipă din nou și a avut aerul care face un pas îndărât. All right, Jim, face el către negru. Ajută-i să încalece. Și așa, negrul l-a ajutat pe Ab să încalece, numai că negrul n-a avut timp ca stempă să sară în pentru că, îndată ce Ab și-a lăsat greutatea pe spinarea calului, ai fi zis că avea curent electric în pantaloni. Calul numai odată s-a răsucit, depărea rotun ca o minge. N-avea nici cap, nici coadă, ca un cartof irlandez. L-a zbârlit pe Ab destul de rău și Ab s-a ridicat și s-a dus iar la cal și stempă zice, Ajută-l să încalece Jim. Și negrul l-a ajutat iar și calul i l-a zbârlit jos și Ab s-a ridicat tot cu mutra aia și a pus mâna pe funie, dar stempă l-a oprit. Ai fi zis că Ab nu voia altceva decât să-i arunce calul jos zdrabân, ca și cum tot ce-i mai rămăsese să dea în plată pentru un nenorocit de cal, cu viață în el, doar cât să ne mai care până acasă, era putința oaselor și a cărnii lui să țină la trântitul de pământul la tare ca piatra. Ai de gând să te omori?" face Stempă. All right, zice Ab, câte parale." Hai în cort," zice Stempă. Așa că eu am așteptat în căruță. Începuse să bată puțin vântul și nu ne luasem mandăile de proaie cu noi. Dar aveam în căruță niște saci goi pe care ne pusese madam Snop să-i luăm, să învelim separatorul cu ei." Și tocmai îl înveream cu saci când a ieșit negrul din cort și cum ridica foaia l-am văzut pe ap din sticlă. Pe urmă negrul a adus o brișcă și un cal și ap și cu stempă au ieșit din cort și ab a venit la căruță, nu s-a uitat la mine, doar ce a luat separatorul și a dat saci la o parte și s-a dus de la pus în brișcă și s-a urcat cu stempă în brișcă și au plecat în dărât înspre oraș. Negrul se uita la mine. Te udă la sigur până să ajungi acasă," zice el. Așa mi se pare și mie," zic eu. Nu vrei să iei o îmbucătură când se întorc, Zice, mâncarea e pe foc. Cred că nu mulțumesc, zic eu. Așa că s-a dus înapoi în cort și am așteptat în căruță. Era sigur acum că o să plouă și încă repede. Îmi aduc aminte cum mă gândisem că în orice caz o să avem saci goi, să încercăm să ne ferim de ploaie cu ei. Pe urmă ap și cu stâmpă s-au întors și ap nici acum nu s-a uitat la mine. S-a dus iar în cort și el l-am văzut bând din sticlă, dar de data asta a vrut o în sân. Și pe urmă negrul a adus catărul nostru și calul îl nou și i-a pus la căruță și Ab a ieșit din cort și s-a urcat în căruță. Acum l-au ajutat și Stempă și Jim să se urce. Nu crezi, nu crezi că e mai bine să-l lași pe băiat să mâie?" zice Stempă. Mâni eu," face Ab. Poate că noi i fi stare să schimb un cal cu dumneata, dar al dracului să fiu, să mă mă mai pricep." Da, desigur," zice Stempă, ai să te de calul ăsta." Și așa a și fost, făcurat Liv. Râdea pentru prima dată în tăcere, fără să fie văzut de cei ce-l ascultau, deși ei știau foarte bine cum arăta în clipa aceea, la fel de bine de parcă l-ar fi văzut. Lungit în scaun, destins, în tihnă, cu fața lui brună, slabă și reată și agreabilă, încămașa lui curată, albastră decolorată, cu același aer de burlac etern pe care îl avea și Jodie Warner, deși alta asemănare între ei nu exista și nici asta nu era prea mare, pentru că la Varner era un fel de fanfaronadă meschină și grandiloventă, pe când la Ratliff era un celibat sincer, ca al unui frate laic dintr-o mănăstire a secolului al XII-lea, un grădinar, să zicem, sau un altoitor de viță de vie. Chiar că ne-am mirat de calul ăla. Pluaia, o furtună, ne-a prins la mai puțin de o milă și am mers așa vreo două ceasuri, ghenuiți sub sacii goi, cu ochii pe calul al nou și lucios. Era așa de gras că punea piciorul în pământ, parcă nici nu l-ar fi simțit măcar, și din când în când, chiar și pe ploaie, parcă era trecut de un fior, avea ca un fel de poticnire, ca atunci când simțise greutatea lui Ab, lăsându-i să în spinare la stempă în țarc, până ce am găsit o șură veche sub care să ne adăpostim. Adică eu stăteam gemuit, pentru că Ab zăcea lungit lat pe spate, în fundul căruței, cu ploaia preznindu-l în față, iar eu pe cap rămânând și începând să văd cum calul nostru negru și lucios se face murg. Pentru că pe atunci n-aveam decât 8 ani, și toată negustoria noastră de cai, ap și fumine pe acolo ne-o făcusem, în sus și în jos, pe drumul din dreptul ogorului. Așa că am tras sub primul acoperiș peste care am dat și l-am zgâlțit pe ap să-l trezesc. Floia apucase să alărocoarească, și când s-a ridicat, îi trecuse beția. Dar chiar era ceva mai treaz decât înainte. Cei, face el ce s-a întâmplat? Caru, țip eu, uite, își schimbă culoarea. Se trezise de-a binerea, am sărit amândoi din căruță și lui Ab îi ieșau ochii din cap, văzând între hulube un cal murg când adormise, uitându-se la unul negru. Întinse mâna, ca și cum nu-i venea să creadă nici măcar pe cal și l-a într-un loc, unde pe semne l se puțin dârlogul, doar ce l-a atins, aproape chiar în locul în care calul îi simțise greutatea, când încercase să-l să încarece la stempă, și-am știut îndată că o să sară și o să-l zvârle. M-am ferit tocmai la timp, că a izbit în peretele din spatele meu și am simțit în păr și vântul pe care l-a făcut. Pe urmă s-a auzit un zgomot cum face un cui vârât într-un cauciuc de bicicletă mai mare. A făcut vârși și atunci a dispărut și ce mai rămăsese din calul gras și negru și lucios îl luată de la stempă. Adică nu vreau să spun că ap și cu mine rămăsesem numai cu catârul. Aveam și cal. Numai că era tot calul cu care plecasem de dimineață de acasă, îl luat de la Besley Camp pe o de mei și un brăzdar acum două săptămâni. Avea chiar și undița îndoită la vârf, așa cum o îndoise Ab, doar că negrul o mișcase puțin din loc. Dar ventilul de pompă de bicicletă nu l-a găsit Ab decât a doua zi de dimineață, ascuns sub piele la umărul stâng, singurul loc din lume unde un om care ar fi avut de 20 de ani un cal nu s-ar fi gândit să-l caute. Pentru că n-am ajuns acasă decât după răsăritul soarelui a doua zi, și Baba cum a așteptat la ap acasă furios rău. Așa că n-am mai stat mult, doar ce am avut timp să o văd pe Madame Snobs în ușă, unde cred eu că stătusea ea toată noaptea zicând: Unde mi-e separatorul meu? Și ap, care îi zice că toată viața lui murise să aibă și el un cal calca lumea și că era peste puterile lui, și atunci Madame Snobs a început să plângă. Eu m-am văd pe lângă casa lor de multă vreme, dar niciodată nu-o văzusem plângând până atunci. Arăta a om nedeprins cu plânsul, care adică nu plânge deloc, pentru că plângea prea tare, parcă n-ar fi știut cum se plânge, parcă nici la n-ar fi știut tocmai bine ce aveau de făcut pe obraz, stând acolo cu un șorț vechi, fără să-și acopere fața măcar, zicând: «Mort după un cal, da, mort după un cal, dar de ce după calul ăsta, de ce după ăsta? Așa că am plecat cu tata. M-a de braț și mi-l cam răsucea în mână, dar când am început să-i spun despre ce se întâmplase, a uitat de bătaia pe care voia să-mi o tragă. Până să mă întorc la aba, se făcuse aproape de prânz. Se pe munchea gardului și m-am urcat și m-am așezat și eu lângă el. Numai că lotul era pustiu. Nu vedeam nici caterul, nici globa lui Bestei. Nici el n-a zis nimic, nici eu n-am zis nimic și de-abia după o vreme zice el. Ai luat ceva în gură de dimineață? Și am zis că da și el zice. Eu încă nu. Și așa că ne-am dus în casă și de sigur i-a plecat Ne puteam închipui. Ab șezând colo pe gat și ea venind la vale cu pălăria de paie pe cap și cu șal și cu mănuși și ducându-se la grajdi și punând șaua pe catâr și calului păstru, și Ab stând locului și tot gândindu-se dacă să se ducă să-i dea o mână de ajutor sau nu. Și-am aprins focul mașina de gătit. Ab nu se prea pricepea pe la gătit, așa că până s-a să-și pregătească gustarea de dimineață, se făcuse prea târziu și atunci ne-am hotărât să punem mai mult să țină și de gustare și de prânz și am mâncat și eu am spălat vasele și ne-am întors la gard. Clubul stătea încă degeaba în marginea de dincolo a lotului, dar avea cu ce-l trage acum decât doar dacă s-ar fi apucat să se ducă la ansebătânul, să-i ceară împrumut o pereche de catâri, dar asta era tot una cu să te duci la șarpele cu cropoței, să-i cer un cropotel împrumut. Pe de altă parte, cred că trecuse prin destule pe ziua aia ca să stea liniștit restul cât îi mai rămăsese. Așa că ne-am așezat din nou pe gard și ne uitam la parcela pustie. Mare nu fusese ea niciodată și ar fi arătat tixită, chiar și cu un cal pe ea. Dar acum arăta cât tot Texasul și nici nu începusem bine să mă gândesc cât arăta de pustie, căl văd că se de jos de pe gard și se duce și se uită la un șopron pe stâlpi, Ridicat la peretele șurei și care ar fi fost foarte bun, de-ar fi fost protit ca lumea și ar fi făcut acoperișul din nou. Cred că data viitoare o să iau o iabă să-mi fac hergelie de iepe și o să cresc ca zice el. Ăsta o să fie tocmai bun pentru mânci, dacă îl reparnițel. Pe urmă s-a întors și s-a așezat din nou pe gard și către mijlocul după mesei sau de o căruță. Era Cliff Odem, care pusese loitrele și Madame Snops era pe capră cu Clif și a trecut pe lângă casa spre parcelă. Nu l-a adus, face Ab, Nu a fi vrut să se târguiască cu ea. Noi eram în dosul șurei acum și ne uitam cu un clif de căruța-ndărât, lângă un mal tăiat lângă poartă și vedeam cum Madame Snopes se dă jos din căruță și își scoate șalu și mănușile și intră în graști la vacă și scoate vaca și-o duce pe malul tăiat în coada căruței și clif zice bim și ține dumneata hățurile, să o împing eu în căruță!» Dar ea nici nu s-a oprit măcar. A așezat vaca cu capul în coada căruței și s-a dus pe dindărăt și a pus umărul în spatele vacii și când s-a apropiat odată, a împins vaca în căruță de n-a avut Clif timp nici să coboare măcar. Cliff a pus fundul la loc și m-a dans și a pus iar șalu și mănușile și s-a urcat în căruță și au plecat. Așa că iar am făcut focul să-i gătesc cina și pe urma a trebuit să mă duc acasă, că soarele aproape asfințise. Când am întors a doua zi de dimineață, am adus o găleată cu lapte. Ab era în bucătărie și își mai gătea încă gustarea. Îmi pare bine că ți-a trecut prin minte, zice el când vede laptele. Aveam de gând aseară să-ți spun să vezi de nu poți împrumuta de undeva. Continua să gătească pentru că nu se aștepta să se întoarcă ea atât de repede, că erau de făcut două drumuri de unu în nu mult mai mult de 24 de ore. Dar s-a auzit din nou o căruță și de data asta când a coborât, avea separatorul. Când ne-am dus la șură, am văzut-o urcândul în casă. Ai lăsat laptele așa ca să-l poată vedea? zice Ab. Da, domnule, zic eu. Probabil că o să-și pună întâi șorțul vechi, zice Ab. Îmi pare rău că ne-am început mai devreme cu gătitul. Numai că nu cred că ea să fie așteptat nici măcar atât, pentru că l-am auzit imediat. Făcea un zgomot ascuțit, frumos. Se auzea că merge bine, sănătos. De părea că o să-ți mântânească un galon de lapte cât ai zice pește. Pe urmă s-a oprit. Păcat că are decât un galon, zice Ab. Pot să-mi aduc unul dimineața, zic. Dar el nu mai auzea. Era cu ochii la casă. Cred că ai putea să te duci să te uiți din ușe," zice el. Așa că m-am dus și m-am uitat." Luam mâncarea lui Ab de pe foc și o puneam în două farfurii. Nici nu știam că mă văzuse când se întorsese și mi le întinse. Îi trecuse. Era liniștită acum. Își vedea de treburi. Mi se pare că ai putea mânca și tu ceva mai mult acum," zice ea. Dar du-te și mănâncă mai încolo. O să am treabă și n-am chef să mă împiedic nici de tine, nici de el." Așa că am luat farfuriile și ne-am rezemat de gard și am mâncat. Și pe urmă iar am auzit separatorul. Nu știam că poți trece laptele prin el mai mult deodată. Cred că nici Ab nu știa. Cred că am învățat-o ca in, zice el mâncând. Cred că dacă vrea să-l treacă mai mult deodată, o să-l treacă. Pe urmă s-a oprit și a ieșit în ușe și a strigat să-i aducem farfuriile să le poată spăla și i-am adus farfuriile înapoi și le-am pus pe treapta ușii și m-am așezat cu ab pe gard. Arăta ca și cum ar fi încaput tot Texasul și Kansasul la un loc. Cred că s-a dus până la blestematul ăla de cort și i-a zis, uite-ți perechea, dăm separatorul, dar repede că vreau să apuc o căruță până acasă, zice el. Și iar l-am auzit, separatorul, și în seara aia ne-am dus până la Anse bătrânul să-i cerem mâncături, să-i sprăvim cu pete cu de pământ pe care îl avea ceva mai încolo, dar n-avea atunci niciunul să-i nu -i trebuiască. Așa că, îndată ce Anse bătrânul a ispravit conjuratul, ne-am întors și ne-am așezat pe gard. Și firește, iar s-a auzit separatorul. Făcea tot atâta gălăgie, parcă zbura laptele în el, parcă nici nu s-ar fi sinchisit, dacă laptele ăla mai fusese smântânit odată sau de o sută de ori. Iar i dat drumul, zice am. Să nu uiți dimineața ăla albidon. Nu, domnule zic eu, ascultam separatorul, pentru că laptele nu se prinsese încă. Ai zice că îi face plăcere după cum s-arată, spuse el. 3. Opri căruța și stătu un moment, privind aceeași poartă căzută, la care Jodie Warner, călare pe murgul său, privise cu nouă zile înainte curtea năpădită de buruieni și de ierburi, casa drăpănată de vreme și a plecat într-o parte, o zăpăceară, o dezolare acoperită, încă înainte de a fi ajuns el la poartă și a fi oprit, dezgomotul monoton și puternic a două voci Era Erau voci tinere, vorbind fără să strige sau să țipe, cu un timbru calm profund, cu un debit lent, în care absența de limbaj omenesc inteligibil părea lucrul cel mai natural, Sunete parcă emise de două păsări enorme, ca și cum solitudinea tristă încremenită a vreunei mlaștini sau a unui deșert inaccesibil și gol ar fi fost încălcată, violată fără încetare, de sfada necontenită a ultimilor doi supraviețuitori ai unei specii stinse care-și făcuseră așezarea acolo, zgomot ce se opri la strigătul lui ratif. După o clipă, cele două fete venilă spre poartă și se opriră, mari, identice, ca două ovițele imense, uitându-se la el. Neața domnișoarelor fă cu el. Nu tăti cu dumneavoastră. Ele continuară să-l privească. Păreau că nici măcar nu respiră, deși el știa că da, că trebuiau să respire. Trupuri cu un asemenea deplasament, cu sănătatea asta manifest imensă, aproape copreșitoare, aveau nevoie de aer și îngă în cantități mari. A avut fugitiv o viziune a lor. Două vaci, două iepe înfundate până la genunchi în aer ca într-un fluviu, ca într baltă, cu nările în apă și nivelul bălții scădea văzând cu ochii fără zgomot, la fiecare aspirare, sunt descoperite, uluite pentru moment, mulțimea de viețui care mărunte pământene, din jurul picioarelor lor, înfitea dâng. Apoi ele vorbiră absolut simultan, ca un cor antrenat, la câmp. Desigur, gândea el mergând, să facă ce? Pentru că nu credea ca Absnops, pe care îl cunoscuse el, să aibă mai mult de doi catârii și pe unul din ăștia îl văzuse stând de pomană pe terenul din dosul casei. Iar despre celălalt știa că în momentul de față era regat de un copac în dosul prăvăliei lui Warner, la 8 mile de acolo, pentru că doar acum trei ceasuri îl lăsase legat în același loc, în care de șase zile îl vedea pe vânzătorul cel nou, al lui Warner, venind pe el călare în fiecare dimineață și legândul. O clipă opri din nou căruța. Ei, Doamne!" îl spuse el în gând asta e pe semne ocazia pe care o așteaptă el de 23 de ani ca să o ia de la început, nestânjenit de al de stampă. Așa că atunci când ajunse să zărească lotul și să recunoască siluetația până, dură, măruntă, din urma plugului tras de doi catâri, nici nu se miră măcar. N-așteptă să constate efectiv că cei doi catâri erau perechea care cel puțin până acum o săptămână fusese a lui Will Warner. Schimbă doar timpul verbului posesiv. Nu fusese, gândi el. Sunt și acum. Doamne, găsise o formulă și mai bună. Nu mai era geambaș de cai. Dăduse un om pe pereche de catâri. Opri căruța la gat. Plugul ajunsese la capătul de dincolo al lotului. Omul întoarse catârii, tăindu-le elanul cu smucituri din zăbală, de o violență absolut inutilă, și ei înălțau capul și deschideau larg gura. Radcliffe privea calm. La fel ca pe vremuri, gândi el. Și acum încă se mai poartă cu un cal sau cu un catâr, ca și cum l-ar fi amenințat cu punul, încă înainte ca el să fi deschis gura. Își dădea seama că Snops îl văzuse și că cu toate că nu lăsa prin nimic să se vadă. Tatării își reveniseră și întorceau picioarele lor delicate și copitele mici, ca de cerb, pășeau iute și vigoros, brazda se răsturna neagră și deasă de pe cuțitul lustruit al plugului. Acum Ratliff putea vedea cum Snops se uita drept la el, scăpărările reci de sub sprâncenele stufoase de om rău, pe care și le amintea chiar după opt ani de zile, sprâncene doar puțin încărunțite de atunci, cu toate că brusca, mai departe perechea de caturi, cu o sărbăticie stupidă și o pia plecând plugul într-o parte. Ce faci, pacii?" zise el. Am auzit vorbindu-se că ești de prin partea locului și am trecut să te văd," zise raptiv. S-au făcut 8 ani, e ceva, nu?" Celălalt mormăi. nu s-ar zice după fața dumitale. Arăți și acum de parcă pe nu s-a topi un n gură. Ce spui?" Făcu Ratif. Dar pe-ncă adusești vorba de gură. Întinse mâna sub perna scaunului și scoase o sticlă de whisky de o jumătate, care părea umplută cu apă. De-a lui McCallum, dă-l bun," zise. E de săptămâna trecută. Ia." Întinse sticla. Celălalt veni la gard. Cu toate că se aflau la câțiva pași unul de altul acum, tot ce putea să vadă Ratif erau două scăpărări pe sub încruntată a -a dus o încruntată Păi sigur, iau, o zise Ratliff. Celălalt nu se mișcă." De ce?" De nimic," zise Ratliff. te am adus-o și gata." Tragi o dușcă. E bun." Celălalt apucă sticla. Și atunci aratif își dădu seama că ceva se simțese în ochii lui. Sau poate că în clipa aceea nu se uitau la el. Las pe de seară," zise Snops. Nu mai beau pe soare." Și când o făcut Ratif. Și atunci își dădu seama că Snops nu se uita la el, cu toate că nu se mișcase din loc." Nu se clintise nimic pe chipul lui dur, noduros, violent, așa cum sta ținând sticla. Ar trebui să rămâi aici, zise Ratliff. Ai acum o fermă și flem pare să țină în mână păvălia, parcă ar fi fost crescut să fie negustor. Dar celălalt avea aerul că nici n-ascultea măcar. Scutură sticla și o ridică în lumină, parcă ar fi examinat o perlă. Sper că așa ai să faci. Și atunci îi văzut din nou ochii sălbatici, îndărătnici și reci. Și ce-i dumneata dacă rămân sau nu? Nimic!" zise Ratif, prietenos și liniștit. Snops se plecă și ascunse sticla buruienchi la marginea gardului și se întoase la plug să-l ridice. Du-te până în casă și zile să-ți dea ceva de mâncare!" Mulțumesc, trebuie să plec la oraș!" făcut ratif. Cum vrei!" zise celălalt. Își pe după gât hățul, era unul singur și trase încă o dată sălbatic de gheara zăbalei. Din nou caturi se smuciră cu fălcele căscate în sus, pierzându-și elanul încă înainte de a fi pornit din loc. Mulțumesc pentru sticlă, zise. Bucuros, îl zise Ratliff. Plugul porni, Ratliff îl privea. N-a zis măcar să mai trec, gândi. Puse și el mâna pe hățuri. Hii, iepuraș, făcu. Hai să o luăm spre oraș.